Eta agarretxe bergara bikote sozialistak eginduen emaitza eureko erdikoa da, beraz, ez da sustengu makala teorian. Ezkerretik beste laguntza bat ere ukanen dute etxe berean txarteta leirelarrazak, dominik duge autagaiak, pertsonalki bada ere, abertzale bozkatzeko teie egin baitu. donkatiko personal, nogun boteron Par kontro, nu ne puguem pa nu permetru de doner de konfini e de vot, puiz nu som adrese al ensemble de la clase citoyen, zeta dir, ben zuleman. Euriko bost egindu dugeren autagaitzak. Pentsatzeko adere, front de goxetik bostak helduko direla abertzalen sakura. Ibet de Bagbie, autetxia abertzaletatik azki urbil baita. Naiz eta eskarreko koaliziok ez duen kontsigna publikorik eman nahi izan. pnb hartu duen bert jarrera. Ez dute publikogi sustingurik erakutsiko, baina boskazale parte bat joanen da abertzale boskatzera. Eskuinean, peyuko duara ausapesak akulatu duen bere ausapesordaren zerrenda, ez da pasatu bigarren etzulira. Eta Filip Jussan, uemtiara, sustingatu beharkoloke, baina Jan Fransu Eri goien goiz honetan sonetan emanen du horren berri.